Мені просто шкода тебе стало. Така порядна жінка. Але знаєш, Еммо, в житті так і буває, що порядним не щастить. От не щастить, розумієш? Я, наприклад, то що ти хотіла мені сказати? Не витримала Емма Павлівна, які клавчені слова сподобалися, бо вона вважала себе не тільки порядною, а й статечною, розважливою, Доброзичливою, справедливою і небайдужою до всього, що відбувається навколо радянською людиною. Таких людей, вважала вона, треба цінувати, бо їх мало. Коротше, Емо, щоб не завертати в довгі папірці, ну, ти тільки спокійно вислухай мене. Що сталося? Та не те, щоб сталося, просто Микола тебе обманює. Скоромовкою докінчила сусідка і невинно посміхнулася, опустивши очі. Не може бути. Микола Петрович чесна й порядна людина, вибухнула гнівом Емма Павлівна. І я так кажу. І я так само кажу, з відповідним наголосом повторила Клавдія Гром'як але коханку має. Брешеш. Ну, хочеш вір, хочеш не вір. А я тобі кажу. Ну, звичайно ж, Ема Павлівна сусідці не повірила. Але щоб уже вислухати підлу брехню до кінця, щоб скласти остаточну ціну їй, цій злоязикій особі, яка сама повуха в інтригах із чоловіцтвом, запитала. Ну-ну, і хто ж вона? Клава вмить змінилася на обличчі. Ось тут-то і собака зарита, Емо. Тут-то і вся проблема. Бо якби то була просто хвойдочка типу мене, у цю мить Клавка грейливо мигнула очицями, не варто було б і перейматися. Побігав би твій Микола та й заспокоївся б. Вони ж, як собаки, нюхом почують і вже Нагостривши носа, біжать. А потім, покусане, присунеться додому і... «Ти мені тут, балачок, не розводь! Кажи, хто така!» «Страшно й казати!» «Страшно й казати, Еммо!» Заокруглила очі сусідка. І тоді, нахилившись до самого вуха роздратованої жіночки, Клавка прошепотіла. «Вона...» «Жінка полковника КГБ». Згадана вище зловісна абревіатура завжди діяла на Емму Павлівну магічно. А цього разу? Цього разу жіночка почала осідати прямо на вуличний асфальт. У її голові, раптово затуманені новиною, крутнулася «Боже мій, він же ходить туди», Інформувати. От і тихо, тихо. Вчасно підхопила клава сусідку під лікоть, щоб та не впала. Не треба так хвилюватися. Ну, може, все ще й минеться. Вона довела раптово охлялу Емму Павлівну, котру зовсім покинули сили до хвіртки, і, приставивши її до штахетника, мовила. «Ему, це ще не кінець світу, повір мені. Ти тільки не роби різких рухів, а вони покрутять трохи і розійдуться в різні боки, от побачиш. Місяць, що минув після цієї розмови, здався Емі Павлівні пеклом. Спочатку вона намагалася стежити за своїм чоловіком. Але це не допомагало, бо страшний привид КГБ заступав їй увесь світ. Глузд відмовлявся аналізувати вчинки і слова Миколи Петровича. А потім поміж ними відбулася важка розмова, під час якої чоловік розтлумачив заплаканій домогосподарці усю безглуздість клавених балачок. «Як ти могла таке підозрювати?» – вволав Микола Петрович. «Ти знаєш, хто вони такі? Хто ці люди?» Та вони ж такого, як я, розтопчуть і не посколнуться до репа. Уперше в житті Микола Петрович назвав свою дружину таким некрасивим словом, ще й додав: як можна своїм тупим баняком таке на мене думати, що б ти скисла? Коли ж Емма Павлівна перестріла Клавдію огром'як, щоб розібратися із нею, та здивовано звівши очі, посміхнулася. А, ти про це? Ну, розумієш, Еммо, повз тебе ж муха не пролетить. Ти ж усе бачиш і все чуєш. А я, поки Макса з Мариною нема, хотіла тут одного партійного товариша привезти. Ми трішки почвплися, хихикнула Клавка на завершення, поки ти свій пост покинула. «Ти, ти тварина!» – сказала ображена жіночка. «А ти порожнє місце!»